1000 bederatziehun eta laurogeita hau, Otxaaiak zorzi, arratssaldez, hendaian. Galek, Peru eta Stein erai zituen: Bizente Perrena, Peru etaÁgel Gurmindo, Stein. Memoria historikoa berreskuratzeko asmoz jendean anitz lanean ari den honetan, lagun talde batek ez behar honen hogeita ha margarren urteurrena aktualitattera ekarri nahi du, Herri honetako historia, H handiz, estelako egiaren izenean idatzi izan, diotenez. Landergarro garro eta intza ostolaza lan honetan murgildu dira. Bueno, gu gara e, laro eitalauko gara jartan, Euskal Herrian bizitzen gu duaren protagonisten ondorengoak goak ezta. Eta gu gara giro hartan e, aziginan, e, gauza asko ikusi e, entzun eta pairatu dituen. Eta hori tamar urte pasatu dire honetan, honetan ba, premia ikusten genuen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 Eta horietan marrute pasatu diren horretan sentitu dugu premia motxila hori iregitzeko eta jendeari e, erakusteko zer dagoen motxila horren marruan, ez nola ere hori da. Eta egitea oinarria gotikola pentsatutaz perutes pertsonak ziren, e, ba, emazteaz duten edo semea alabak edo bueno, lagunak edo eta lagun horiek, semea alab horiek e, gutartean dira. Eta pixka eta begira Aie begirako zerbait e, da azken finean, eh bueno, ba, hainbeste aipatzen den biktima hitza eta ba ordugu frogargi bat eta biktima horiek ba, gutartean dira, gutartean dira eta guk oroitzen ditugu eta oroitu nahi ditugu. Mm -hmm. Pitzikatu nahi genuen ere hori eskubide hori badugula, gizarte bezala, lagun bezala, gizarte zibil bezala, ba, biktimak bederen e, maitasun pitzikatu adirazteko. Otsailaren sortzian da hitzordua ratxaldeko seietan Daniel Ugarte pilotalekuan beltzenian. Larogegarren hamarkadako egoera eta galen errepresioa aurren begiekin bizi izan zutenak izanen dira ekitaldiaren gidari berek bizitza emateaz aparte emasi e, Euskal Herri aske baten proiektuaren utopia ere emati eta hori guztia itzuli egineko geniek, ez? Orduan, ba, zentzurdan gu izatea haiei mintzo gataizkiona, ba, ba oso logikoa zan. Bai, ta bueno, nik gustut familiaentzatera importantea dela, bueno, hor garenak haien eh, urbilekoak izatea ere eta gustut importantea dela haiek ikustea segida hortan, ba Lekua badutela edo nolabait, e, utxune horrek e, lekua baduela ondorengo belaunaldietan. Ez dueran nahi transmititu behar mina, baina nolabait, e, leku hori, utxune horrek leku hartzen duela nolabait. Biziki labur, ala, gogoratzen dute gal garaia, landergarrok eta intza ustolazak. Izuarekin bizi izarenean e, zintzara zu izan erabatez. Ez zintzara zu izan zereburarekin eta ez zu izan besteekin ere. Eta alde horretatik jende, jende guztia zegoen kaltetua ez. Eta niguztet horrendik ere bago dela pixkat kaltetuak. E, izu horrek izan zituen eragin konkretu, e, konkretu izugarriak ba peru eta da dago piruta txinena, baina beste asko izan zian, baina beste erai batzuk izan zian, em, zuriagoak, ez, ezkutuan eh daudenak izan zen jendaren sufrimendua. Baina oso goan dute bi haramunean ikastola, ikastolara jongin jenean, eta izan genuen elkarrizketa didez ba, erakaslekin, eta, eta bueno, lehenago ere izan ziren atentatuak, eta zen bat bestearen gibeletik, eta noren ahite izango zen, edo noren ama, edo noren osaba, edo hori bueno, biz izan genuen, gero... Bai, eh gure erakasleak ere ba etziren lasai, eh Atxaleko 6etan, Hotsailaren 8 Daniel Ugarte pilotalekoan beraz hitzordua Peru ta Stein gogoan harturik beren zenideek urte guztioetan jasaniko itsunea maitasun pitin batekin betetzeko helburuarekin